Веселий водій давно пішов додому. Ключі від машини їм передав молодий охоронець в уніформі, що побажав Олегові і Георгійовичу та його супутниці щасливої дороги. «Так он ти хто?» «Зовсім не Річард Леонтьєв, а Олег Георгійович», по-новому глянула Іра на свого Олега, коли той заводив машину. «Бідна Ада, адже вона розраховувала на тебе». І не тільки як на можливого покупця. Ваша ада, жінка не мого стилю, відповів Олег, поморгавши на прощання фарами охоронцю. До того ж, вона зовсім не бідна, сміючись, додав він. Господи, вона ж оце надзвонює мені додому, а мене там нема, похопилася Іра. І взагалі, що я розповім їй про нашу зустріч? Розповіси те, що є, знову засміявся Олег адже тобі вже не доведеться бути її підлеглою. Тобто як це? – незрозуміла Іра. Ну, наскільки я тебе знаю, – спокійно мовив Олег, трудові колективи ніколи не викликали в тебе особливого захоплення, і тепер ти зовсім спокійно можеш позбавити себе від їхньої присутності у твоєму житті. Чи щось змінилося? І ти настільки полюбила свою фірму, що не хочеш її кидати? Він запитливо подивився на Іру. «Ні, просто я, я не можу так швидко», – розгублено мовила вона. «Я їхала до тебе, щоб провести ділові переговори, а натомість...» «А натомість?» – підхопив Олег. «Вийдеш за мене заміж». І, різко вивернувши кермо праворуч, зупинив машину на узбіччі. «Адже вийдеш?» Він повернувся до Іри і пильно глянув їй у вічі. Іра вдихнула повітря, аби щось відповісти, і заплакала. Олег обійняв її і міцно пригорнув до себе. І сила його обіймів нагадала їй минулі дівочі сни, коли так само, як оце зараз, хтось, він, обіймав її за плечі. Її ставало так спокійно, так радісно на душі, так, так, так, я, я вийду за тебе, відповіла вона Олегові крізь сльози, і заплющила очі. Усе як у вісні, як у казці. Кохана, ти поглянь на мене, ласкаво повторив він слова пісні, і коли вона подивилася на нього щасливими, блискучими від сліз очима, додав: Казку треба творити своїми руками. Хіба ти не знала цього, вчителько ти моя? Потім поцілував доріжки сліз на її щоках і знову міцно пригорнув. «Давай, залишимо сльози в минулому», тихенько попросив він. «Годі плакати». «Гаразд, я більше не буду», відгукнулася вона, схлипнувши в останнє. «Але, ну, треба все-таки подзвонити Аді. Не хочу, щоб хтось думав про нас погано». «Домовились, я подзвоню, коли приїдемо», погодився Олег. Скажу, що скасував зустріч. Так поки що буде ліпше. А згодом ти сама вирішиш, що їй казати. Так? Так. Я просто не можу піти від неї до її повернення, виправдовувалась Іра. Інакше в нас взагалі ніхто не працюватиме. Ну, нехай буде так, як ти хочеш, посміхнувшись, відповів Олег. Тільки, що ж... Це у вас за фірма, яка не може працювати без керівника. А хіба в тебе не так? Тобто я хотіла сказати, хіба все не тримається тільки на тобі? Звісно, ні. Здивувався він її питанням. Я був би дуже поганим керівником, якби замкнув усе на собі самому. У нас усі серйозні питання вирішує тільки Ада. Тоді про що ж ти збиралася говорити зі мною, коли їхала на зустріч? Знову здивувався Олег. «Так?» – знизала плечима Іра. «Чіпляла б тобі локшину на вуха, як це називає Ада?» «Ну, не знаю», – засміявся Олег. «Навряд чи тоді в нас відбулася б ділова розмова. А як же ви працюєте, якщо все у вас вирішує одна людина?» «Погано», – чесно зізналася Іра. «У мене під Борисполем невеликий завод», – сказав Олег. І зрушив машину з місця. Але я туди з'являюся щонайбільше раз на тиждень. Я директор заводу, я головний інженер. Що мені там робити постійно? У тебе є завод? Знову здивувалася Іра.